Френк Белнап Лонгмолодший Гончі пси Тіндала Переклад Зоряна Костюка Частина перша «Я радий, що ти прийшов!» Тихо промовив Чалмерс. Він сидів біля вікна, і обличчя його стало блідим, наче полотно. Дві високі свічки, що спливали сльозами біля його ліктя, кидали хворобливе бурштинове світло на його довгий ніс і злегка скошена підборіддя. У квартирі Чалмерса не було б нічого із сучасного обладнання, бо він, маючи душу середньовічного подвижника, віддавав перевагу ілюстрованим рукописам перед автомобілями, а злим кам'яним горгуліям перед радіоприймачами та арифмометрами. Як тільки я перетнув кімнату, щоб сісти у крісло, яке він розчистив для мене, я глянув на його письмовий стіл і був здивований, бо виявив, що він займається вивченням математичних формул, які використовують для сучасної фізики, і що увесь стіл покриває безліч аркушів тонкого жовтого паперу із цікавими геометричними малюнками». «Ейнштейн і Джон Ді – дивна компанія», – сказав я, переводячи погляд із його математичних таблиць на 60 чи 70 химерних книг, які складали його дивну маленьку бібліотеку. Плотін і Еммануель Москопулус, святий Фома Аквінський і Френікл Дебесі стояли пліч-опліч біля книжкової шафи із темного чорного дерева. А стільці, стіли, конторка були завалені брошурами про середньовічне чаклунство, чарівництво і чорну магію, а також про усі ті доблесні гламурні речі, від яких відмовився сучасний світ. Челмерс усміхнувся своєю незмінною чарівною усмішкою і простягнув мені смердючу російську папіросу прима на таці із химерним різьбленням. І я, мимоволі, поморщився, але взяв її. «Ми тільки зараз починаємо розуміти», – сказав він, «що стародавні алхіміки і маги були на дві третини праві у своїх припущеннях, а будь-який сучасний біолог і матеріаліст на дев'ять десятих помиляється». «Ви завжди насміхались над сучасною наукою», – Сказав я трохи роздратовано. «Тільки і виключно над науковим догматизмом!» Спокійно відповів він. «Я завжди був бунтарем, борцем за оригінальність і безнадійні справи. Ось чому я вирішив спростувати висновки сучасних біологів. А також і Ейнштейна? Спитав я єхидно. «О, це один із жерців трансцендентальної математики!» Благовійно пробурмотів він. «Він є глибоким містиком і дослідником великих світів!» «Значить, ви не зовсім зневажаєте науку?» – здивувався я. «Звичайно ж ні!» – підтвердив він із поблажливою усмішкою. «Я просто не довіряю науковому позитивізму останніх 50 років, позитивізму Геккеля, Дарвіна і містера Бертрана Рассела. Я вважаю, що біологія, на жаль, не змогла пояснити таємницю походження і призначення людини». «Дай їм час», – заперечив я. Очі Чалмерса спалахнули від гніву. Друже мій, пробурмотів він, твій каламбур чудовий. Дайте їм час. Це саме те, що я б зробив насамперед. Але ваші сучасні біологи сміються із часу. У них є ключ, але вони вперто відмовляються ним користуватися. Що ми насправді знаємо про час? Ейнштейн вважає, що час. Відносний, що час можна інтерпретувати в термінах простору, тобто викривленого простору через вигини. Але чи повинні ми на цьому зупинятися? Коли математика підводить нас, чи можемо ми просуватися вперед шляхом інтуїтивного прозріння? Ви на небезпечний ґрунт, відповів я. Це пастка, якої уникає справжній дослідник. Ось чому сучасна наука просувається так повільно. Жоден сучасний дослідник не приймає на віру нічого такого, чого він не міг би продемонструвати. Але ви... Я б вживав солодку смолу коноплі, сльози маку, усілякі ароматичні суміші для куріння, які розширюють сприйняття. «Я б наслідував мудреців Сходу, і тоді, можливо, я б зрозумів...» «Зрозумів що?» «Що таке четвертий вимір?» «Це теософська нісенітниця?» «Можливо, але я вірю, що ці ароматичні суміші якось розширюють людську свідомість, хоча й не без згубних наслідків». «Вільям Джеймс погодився зі мною, і я відкрив для себе дещо нове». «Новий препарат? Новий засіб проширити свідомість?» «Можливо. Його багато століть тому використовували китайські алхіміки, але на Заході він усе ще залишається практично невідомим». Проте його окультні властивості дивовижні. За його допомогою і допомогою моїх математичних знань, я вірю, що зможу повернутися назад у часі. І я не розумію, як це. Час не константа. Але це лише наше недосконале сприйняття нового виміру простору. І час, і рух це ілюзії нашої свідомості. Все, що існувало від створення світу, існує і зараз. Події, що відбулись століття тому на цій планеті, продовжують відбуватися в іншому вимірі простору і часу. Події, які відбудуться через століття, уже існують. Ми не можемо сприйняти їх існування, тому що не можемо увійти в той вимір простору, який їх містить. Люди, якими ми їх знаємо, це лише частинки, нескінченно малі частинки одного величезного цілого простору. Кожна людина пов'язана з усім життям, яке передувало їй на цій планеті. Усі її предки – це частинки її самої. Тільки час відокремлює нас від предків, а час – це ілюзія нашої свідомості, і насправді його не існує. «Здається, я розумію, куди ви хилите», – пробурмутів я. «Для моєї мети буде достатньо, якщо ви зможете скласти хоча б туманне уявлення про те, чого я хочу досягти». Я хочу зняти зі своїх очей завісу ілюзії, яку час накинув на них, і побачити початок і кінець цього Всесвіту. І ви думаєте, що цей новий препарат може вам допомогти? Я впевнений, що так і буде. І я хочу, щоб ти мені допоміг. Я маю намір негайно прийняти цей препарат – «Я не можу чекати! Я повинен подивитись на усе!» Його очі дивно блиснули. «Я маю намір повернутися назад у часі!» Він підвівся і підійшов до камінної полиці. Коли він знову повернувся до мене, на долоні у нього лежала маленька квадратна коробочка. «У мене тут п'ять таблеток цього препарату! Ляго!» Ним користувався великий китайський філософ Лао Цзи, і перебуваючи під його впливом, він осягнув Дао. «Дао – це найтаємничіша сила у світі. Вона оточує і пронизує все суще. Вона містить в собі видимий всесвіт і усе, що ми називаємо реальністю». Той, хто осягає таємниці Дао, ясно бачить усе, що було, є і буде. Нісенітниця, тут же заперечив я. Дао нагадує величезну тварину, що лежить нерухомо і що вміщає в своєму величезному тілі усі світи нашого Всесвіту, минуле. Сьогодення і майбутнє Ми ж бачимо лише частини цього величезного монстра Через щілину, яку називаємо часом За допомогою цього препарату Я збільшу цей розріз у тканині буття Я побачу велику фігуру життя Великого лежачого звіра у всій його повноті і що ж ви хочете, щоб я зробив? Дивися, друже мій. Просто дивися. Дивися і роби нотатки. Якщо я зайду занадто далеко в минуле, ти повинен повернути мене до реальності. Ти можеш покликати мене назад, навіть сильно потрусити. Якщо тобі здається, що я відчуваю гострий фізичний біль, то ти... «Довини негайно відкликати мене!» «Чалмерсе», – сказав я, – «я б не хотів, щоб ти проводив цей експеримент. Ти страшенно ризикуєш. Я не вірю, що існує якийсь четвертий вимір, і я категорично не вірю в Дао. І я не схвалюю твоїх експериментів із невідомими препаратами». «Я знаю усі властивості цього препарату». «Упевнено», – відповів він. «Я точно знаю, як це впливає на людину чи тварину. Я знаю про його небезпечні сторони. Ризик полягає не в самому препараті. Я боюсь тільки одного, що можу заблукати в часі. Розумієш, я сприятиму дії цього препарату. Перш ніж проковтнути цю таблетку, я приділю усю свою увагу геометричним та алгебраїчним символам, який намалював на папері. Він підняв математичну таблицю, що лежала у нього на колінах. Я підготую свій розум до подорожі у часі. Я наближаюся до пізнання сутності четвертого виміру своїм свідомим розумом, перш ніж прийняти той препарат який дозволить мені проявити окультні здібності, які розширять моє сприйняття реальності. Перш ніж увійти у світ мрій східних містиків, я отримаю усю математичну допомогу, яку може запропонувати сучасна наука. Ці математичні знання, цей свідомий підхід до реального сприйняття четвертого виміру часу, Доповня дію препарату. Цей препарат відкриє переді мною величезні нові перспективи. Математична підготовка дозволить мені осягнути їх інтелектуально. Я часто осягав четвертий вимір у вісні. Емоційно, інтуїтивно, але ніколи не був здатний згадати наяву ту окультну пишноту яка на мить відкривалася мені. Але з твоєю допомогою я думаю, що зможу їх згадати. Ти будеш записувати усе, що я буду говорити, поки перебуватиму під дією цього препарату. Яким би дивним чи незв'язним не стало моє мовлення, ти нічого із нього не пропустиш. Коли я прокинуся, можливо... Мені вдасться знайти ключ до усього таємного і неймовірного. Я не впевнений, що в мене вийде, але якщо я досягну успіху... Його очі дивно заблищали. Час перестане існувати для мене. Він різко сів. Я негайно проведу цей експеримент. Будь ласка, встань там біля вікна і спостерігай. «У тебе є авторучка!» Я похмуро кивнув і дістав з верхньої кишені жалета блідозелений вотермен. «І блокнот! У тебе є блокнот, Френку!» Я застогнав і дістав блокнот. «Я категорично не схвалюй цей експеримент!» «Пробурмотів я. Ти страшенно ризикуєш!» «Не будь дурним стариганом!» застеріг він. «Щоб ти не сказав!» «Це не змусить мене зупинитися на півшляху! Я благаю, помовчи, поки я вивчаю ці карти!» Він підняв карти і уважно вивчив їх. Я дивився на годинник на камінній полиці, який відраховував секунди. І незрозумілий страх стискав моє серце так, що я почав задихатися. Раптом годинник перестав тікати». І саме цей момент Чалмерс проковтнув препарат. Я швидко встав і попрямував до нього, але його очі благали мене не втручатися. «Годинник зупинився», – пробурмотів він. «Сили, які контролюють цей процес, схвалюють мій експеримент. Час зупинився, і я проковтнув препарат». «Я молю Бога, щоб не збитися зі шляху!» Він заплющив очі і відкинувся на спинку дивана. Кров відхлинула від його обличчя, і він почав важко дихати. Було ясно, що цей препарат діє із надзвичайною швидкістю. «Починає темніти!» – пробурмотів він. «Запиши це! Починає темніти!» І знайомі предмети в кімнаті зникають. Я неясно розрізняю їх контури через опущені повіки, але вони швидко зникають із поля зору. Я потряс ручкою, щоб змити чорнило, і швидко записав його слова стенографічним способом, поки він продовжував диктувати. Ось я виходжу з кімнати. Стіни зникають, і я... Більше не бачу жодного знайомого предмета, однак усе ще бачу твоє обличчя. Сподіваюся, що ти записуєш мої слова. Я думаю, що ось ось зроблю великий стрибок. Стрибок крізь час і простір. Або, можливо, саме через деякий час я зроблю цей стрибок. Я не можу сказати, напевно. Усе навколо темне і розпливчасте. Деякий час він сидів мовчки, опустивши голову на груди. Потім раптово напружився, і його повіки на очах затріпотіли, розплющуючись. «Боже, милостивий!» – вигукнув він. «Я бачу їх!» Він подався вперед на стільці, втупившись в протилежну стіну. Але я знав, що він дивиться за стіну, і що предмети в кімнаті – для нього більше не існують. «Чалмерсе!» – закричав я. «Чалмерсе! може розбудити тебе. Ні, не треба. закричав він. Я усе бачу. Усі ті мільярди життів, усі ті мільярди життів, які передували мені на цій планеті, проходять перед моїм зором. Саме у цей момент я бачу. Людей різного віку, усіх раз, усіх кольорів шкіри Вони, вони б'ються Вбивають, будують, танцюють, співають Вони сидять біля грубих багать В безлюдних сірих пустелях І літають по повітрю на монопланах Вони, борознять море на каної Із дерев'яної кори і величезних пароплавах Вони малюють бізонів і мамонтів на стінах похмурих печер та покривають величезні полотна химерними футуристичними малюнками. Я спостерігаю за переселенням з Атлантиди, що потопає. Я спостерігаю за переселенням з що гине. Я бачу стародавні раси, дивну орду чорних карликів гритосів, які заполонили усю Південну Азію, і неандертальців, які з запущеними головами і зігнутими колінами зухвалу бродять по Європі в пошуках здобичі. Я спостерігаю, як Ахейці прибувають на Грецькі острови і спостерігаю за грубими зачатками лінської культури. Я в Афінах, а перей ще молодий зухвалий юнак, я стою на землі сонячної Італії». Я беру участь у викраденні сабінянок. Я виступаю в похід з імперськими легіонами. Я тріпочу від благовіння й подиву, коли повз проходять когорти із величезними стягами з орла, і римська земля здригається від ходи переможних гастатів. Тисячі оголених рабинь плазують переді мною. Коли я проїжджаю в ношах із золота і слонової кістки, запряжених чорними як ніч биками із фів. І квіткарки кричать мені «Ава, Цезар!» Коли я киваю їм і посміхаюся. Я раб на Мавританській галерії. Я спостерігаю за зведенням якогось великого собору «Камінь за каменем». Він піднімається, і протягом місяців і років я стою і спостерігаю, як кожен камінь встає на своє місце. Мене спалюють на хресті, головою вниз в пахучих чебрецем в садах Нарона. І я із подивом і презирством спостерігаю за роботою катів в камерах інквізиції. Я ходжу по найсвятіших святилищах. Я входжу до храмів Венери. Я стою на коліна у страху перед великою матір'ю і кидаю монети на голі коліна священних куртизанок, які сидять із закритими обличчями в тіні висячих садів Вавилону. І я прокидаюся в Єлизаветинському театрі і в оточенні смердючого натовпу Аплодую акторам на прем'єрі венеціанського купця. Я гуляю із Данте, вузькими вуличками Флоренції. Я зустрічаю юну Беатричі, і поділ її сукні торкається моїх сандалій, а я захоплено дивлюсь на неї, затамувавши подих. Я жреці зіди, і моя магія вражає народи». Симон Волх встає на коліна переді мною, благаючи про допомогу, а фараон тремтить, коли я наближаюсь до його трону. В Індії я розмовляю із брамінами і з криком жаху тікаю від їхньої присутності, бо їх одкровення як сильна на рани, які кровоточать. Я сприймаю усе одночасно, я сприймаю усе із усіх боків. Я – частина усіх цих незліченних мільярдів душ, що оточують мене звідусіль. Я існую у головах усіх цих людей, і усі ці люди існують в мені. Я сприймаю усю людську історію в одну мить – минуле і сьогодення. Просто напружуючи мозок, я можу заглядати усе далі і далі назад у часі – Тепер я повертаюся назад по дивних вигинах і кутах часового просторового континууму. Кути і вигини множаться навколо мене. Я сприймаю великі відрізки часу з допомогою цих вигинів. Існує викривлений час у вигинах і кутовий час у кутах. Істоти, що існують в кутовому часі, не можуть увійти в викривлений час у вигинах. Це дуже дивно. Я повертаюсь усе назад і назад у часі. Люди зникли з лиця землі. Гігантські рептилії ховаються від палаючого сонця під величезними пальмами і плавають в огидних чорних водах похмурих озер. Тепер ці рептилії зникли, на суші не залишилось ніяких тварин, але під водою чітко видимі мені темні фігури повільно пересуваються на тлі пойнятої гниттям рослинності. Ці форми життя стають усе простішими та примітивнішими. Тепер це окремі клітини. Усюди навколо мене є кути, дивні кути» яким немає аналогів на землі. Я боюся, відчайдушно боюся побачити, що далі. Існує безодня буття, в яку людський розум ще ніколи не проникав. Я дивився туди. Челмерс підвівся на ноги і почав безпорадно розмахувати руками. «Я проходжу через неземні кути». Я наближаюся до цього О, до цього пекучого жаху. Чалмарсе, крикнув я. Чи хочеш ти, щоб я втрутився? Він швидко підніс праву руку до обличчя, так, ніби відганяючи від себе невимовно страхітливе видіння. Ще рано. вигукнув він. Я піду далі, і я побачу те, що лежить. «Там, за межами!» Холодний піт виступив у нього на лобі, а його плечі судомно сіпалися. «За межами життя! Є життя!» Вигукнув він, а його обличчя посіріло від жаху. «Там є такі речі, які я не можу розрізнити! Вони повільно рухаються під різними кутами!» У них немає тіл, і вони рухаються повільно, вигинаючись усім тілом під неймовірними кутами. Саме тоді я відчув неприємний запах у кімнаті. Це був різкий, невимовний запах, такий нудотний, що я ледве міг його терпіти. Я швидко підійшов до вікна і відчинив його навстіж. Коли я повернувся до Челмерса і подивився йому в очі, ледве не втратив свідомість. "Я думаю, вони відчули мене", скрикнув він. "Вони повільно обертаються до мене". Він страшенно затремтів усім тілом, на мить схопився за повітря руками, потім ноги у нього підкосилися, і він впав до лилець. Пускаючи слину істогнучи, я мовчки спостерігав за ним, поки він повзав по підлозі. Він уже більше не був людиною, його зуби були дико вишкірені, а із куточків рота капала слина. «Чалмерсе!» – вигукнув я. «Чалмерсе, припини це негайно! Припини це, чуєш мене?» Не мов у відповідь на мій заклик, він почав видавати хрипкі конвульсивні звуки, які більше нагадували собачий гавкіт, і почав якось огидно звиватися по колу по усій кімнаті. Я нахилився і схопив його за плечі. Люто відчайдушне я струсив його. Він повернув голову і схопив мене за зап'ястя залізною хваткою. Мене занудило від жаху, але я не наважувався відпустити його, побоюючись, що він уб'є себе в нападі люті. "Чалмарсе", пробурмотів я. "Ти мусиш припинити це негайно. У цій кімнаті й немає нічого, що може завдати шкоди. Ти розумієш?" І я продовжував його трясти і закликати до здорового глузду, і поступово божевілля Зникло з його обличчя. Судомно тримтячи усім тілом, він скорчився безглуздою купою на китайському килимку. Я підняв його на руки, відніс до дивана і поклав на подушки. Риси його обличчя спотворилися від болю. І я знав, що він усе ще мовчки намагається позбутися огидних спогадів. Віски. Раптом пробурмотів він: "Знайди пляшку в шафці біля вікна, у верхньому лівому ящику". Коли я простягнув йому пляшку, то його пальці стиснули її так міцно, що кісточки аж посиніли. Вони майже дісталися до мене. Видихнув він. Він випив свій стимулятор великими ковтками і поступово до його обличчя Повернувся Рум'янець. Цей препарат був сущим диявольським зіллям, — сказав я, бо це був не препарат. Застогнав він, і його очі вже не виблискували.